Haza kell jönnöd, hogy megnézhessük az ajándékokat. Először kicsit megvizsgáljuk az anyukádat, és meggyőződünk róla, hogy minden rendben van vele fiú, mondta Amanda. A púlzus normális. A vérnyomással sincs baj. Azt mondták, agyrázódásod van, jelentette ki David. Agyrázkódásod, javította ki Justin. Valóban, kérdeztem. Ami azt illeti tényleg úgy érzem magam, mintha a fejem egy óriási csörgő dob lenne, amit jól megráztak úgyhogy az agyrázkódás is timmel. Mekkora fájdalmat érez? nézett még mindig a szemembe Amanda. Egy 1 től tízig terjedő skálán hányas lenne? Szerintem egy ötös. Őtem fel lassan, miközben forgott velem a világ, és azt hiszem, haza szeretnék menni. Amanda elmosolyodott. Először tegyük rendbe az agyrázását, kérem feküdjön vissza. Megfogadtam a tanácsát. Visszaengedtem fejemet a párnára, az ablak felé fordultam, és az odakint lustán hulló hópelyheket kezdtem figyelni. A hóvihar elmúlt, és a hópihék megritkult utóhada botladozva táncolt a hidegben. Hirtelen pánik lett úr rajtam, és bekára van Hovan pátok, Mi van vele? Kezét a vállamra tette, és közelebb hajolt. Mindkettő töket balesetért, anya. Megpróbáltam felkelni, de a nővér nem engedte.